Venise satul îmbrăcat Autor Gabi Shuster Venise satul îmbrăcat În fuste negre Și cămoși cu sute. Prosoapele noi De pomană Atârnau pe umerii crucii Nescrise. Lumânările strâmbe Alungau duhurile din jurul colacilor Cu intarsi palide de post. Coliva se ascundea în coș Sub șervetul de zestre Vroboada cu bocet Pusese stabilă morții Venită mereu Prea devreme Lasă-l brez să moară Mortul Trei zile l-a întors Sufletul nedumerit Nu știa încotro Prohodul amețit de tămâie Umbla de la unul la altul până în tur la bisericii Țăranul, cu ochii plecați, Se întreba dacă Dumnezeu îl vede. Șopronul cu găleți Autor Gabi Schuster. Găleta cu apă de la dinu Spală fața de dimineață a bunicii și dinții cu degetul muiat în sare. Saltarul strâmb cu linguri de lemn înflorită în cuțit miroase acari. Treptele trei urcă pe beci, la o daia neîncăpută, de perne. Se aud din ogradă. Vatra, cu ochii concentrici, are gură îndesată până la flacără, până la horn, cu cocen de porumb și cu coarde de viță colite de ciorchinii cu vin. Turtele se rotesc ca grâu copt, semănat, secerat, vânturat, măcinat, fierbinți printre buze. La masa rotundă, sprijinită între ei, se rotesc scaunelele scunde. Aburul mămăligii tăiate cu ața așterne fața curată a cinei de seară. Sub lampa cu gaz și fitil în care lumina albuie tremură de funingini și fluturi, carpeta cu sută în crucile albastrului din rochița rândunicii grăiește. Trandafiri și viorele pentru ochii dragei mele. Masă bună am gătit și aștept omul meu iubit. Polița cu ochelari analfabeti odihnește Biblia deschisă, din care țăranca cu fotele negre recunoaște numai fața lui Dumnezeu. Plouă cu soare în scoc, mă duc să plătesc moartea, să nu vină. Lectura Maia Martin